spectacol total a Jocuri de Putere, informații care curg curg în direct. Ne se întoarce și domnul Alexandru Căutis, am păcat cu domnul uh, Florian Bichir. Uh, e foarte bine. Cartea nu vă dau, domnul Bichir, a domnului Ioan Aurel Pop identitate românească, dar se uh, incredibil, scoruri absolut incredibile. La Buzău PSD obține 67%. La Argeș PSD obține 63%. Practic... Uh, PSD la Argeș ia trei senatori și locul de senator al patrulea senator este la bătaie între Cristian Diaconescu, fostul ministru afaceri externe, invitatul nostru aproape permanent pe chestiuni de politică externă, și, și domnul Popa de la, de la Liberali. La Argeș, gândiți-vă unde s-a dus... Unul dintre liderii PNL, e vorba de domnul Teodor Atanasiu, PSD... Nu știu cât a obținut PNL. La La Buzău. Dar la Buzău a obținut 67% PSD-ul. Ne-am întors în urmă cu 26 ani. La Constanța, acolo unde PNL aștepta un scor de 35-40%, PNL-ul se pare că a obținut puțin peste 20%, scor uriaș al PSD-ului condus destroy. Aici o să-i facă prietenul Alex, Alex Căutiș, o să ne spună domnul Cautiș cum e. Dar sunt scoruri extrem de interesante și acum o chestiune foarte, foarte, foarte interesantă legată de STS. Domnul de la STS, care ne-au promis o revoluție din punct de vedere al, o revoluție electorală, care vor spune că, care au spus că la ora 0 vor livra primele fișiere prin ca, pe care să avem în direct rezultatele parțiale după modelul Dovei. Pentru că la Moldova, dacă vă amintiți, am dat numărătoarea în direct, pe ecran, noi și toate site-urile de știri din România și de acolo. Ei bine, sts ul românesc a dat o bară grav, nici un, deci nici un fișier nu poate fi deschis de nicio televiziune. Deci fișierele sunt viciate, ceea ce au promis că ne oferă la ora 22, ceea ce a costat 28 de milioane de euro, s-a dovedit eronat din nou. Deci CTS nu este în stare la ora asta să ne ofere informații așa cum a făcut-o în promisiunea pe care a adresat-o, nu le-a cerit-o nimeni, ei au făcut-o. Deci CTS promite că la ora 24 toată lumea va avea acces la fișiere și vom vedea numărătoarea live pe ecran. Noi ne-am pregătit pentru maraton toată noaptea pentru a vedea numărătoarea cum vine pe județe, după modelul repet consacrat pe de-o parte în Statele Unite, dar și în Moldova. Aici, la doi pași de noi. Și sts ul a dat-o bară. Și în momentul ăsta nu putem vedea numărătoarea în, pe... pe, dar, pe dar e o aplicație destul de simplu. E destul de un, simplu o rostă da. dar nu Se avem. Da, e, dar de e, ce trebuie e, să e fie serviciu să serviciu să ocupă de chestia asta? Nu, ce că Păi este România. Genera, Sunt aici Este care... Românica. E o aplicație foarte... Da. Asta va genera și semne de întrebare. Da, dar e atunci. certă informația asta? Păi, dar au pățit-o acum. Asta-i făcut. Deci, ce vedeți voi acum? Este manual făcut de colegii mei de la grafică care lucrează aici de la ora șapte Nu da, da, comunicați STS-ul, ceva. nu, n-a de nimic. De o oră și 10 minute nu răle zice răle nimic. Sunt, dou sunt două tipuri. Sunt două tipuri. Presa, Iar piscierile sunt viciate, nu le putem deschide. Are una pentru public, care pe internet și trebuiau să fie și nu merg. Și au una pentru instituțele de presă în care ai acces cu o parolă, îți informațiile și le faci tu în format Numărătoare paralelă, 40% din voturi numărate, 47,6%. Nu știm numărătoarea paralelă de la PNL, celebra numărătoare paralelă pe care o făcea domnul Dragnea, domnul Blaga, iată că s-a văzut clar încă o dată lipsa lui Vasile Blaga. Vă uitați foarte lung la mine, domnul Bichir, vine domnul Căuti și mă bucur că v-ați împăcat. Nu de da dar 46%. 47, domnul. Fără redistribuire. Deci, n-am nimic o, redistribuire. o campanie aici înseamnă 50 timp, doamne, domnul Raja, dar, O campanie excepțională. <coughs> Dragă Nate, felicitat. și el n-a mai pus lideri. Gata, nu mai începem. În România, profundă a fost mai deștept. A preluat mesaj naționalist. Că făcea ca Trump acum. Vreau pește românesc. Deci, gata, n-am ce să mai zic. Bă, dar 46 e mult. bă, n-am nimic cu ei. cuvântul meu, că am prieten la PSD. Și cu mare 5. și bucură. Acum avem toți la PSD. Că și asume să nu avem ceva cu ei. Da. Băi, mult nu bă, și mă uit la PNL-ul cu acuini, Nu, PNL-ul mai acuini, moment în care am înțeles diferența enormă. Se roagă de doamna Gorghiu, unul demisionat, Duceți partidul la 10%, vă rog, nu lăsați la 20. Duceți-l la 10. A declarat că se joacă nici Uite, asta cităm. Se joacă Nu, dar doamna Gorghiu spunea că se joacă pentru că sunt multe partide care n-a trece Pragu și atunci să face mare punga de distribuire și vă și PNL-ul în 20. Păi la senat iată că PMP ul să trage. hai să un pic Vă foarte, rog, am tot gândit la asta. Toți ne mirăm de ce a ajuns PSD-ul la scurul ăsta. Așa bună organizare, au organizare foarte bună. S-au mișcat foarte bine, au comunicat foarte bine. Dar în spatele la toate astea, cred că e mult, mai mult altceva. PNL au făcut o campanie și USR-ul de joacă pe internet, gifuri și mecherii, poze... Haideți să ieșim la vot. Mineria de comunii ce. Sunt studii făcute de către cei de la PSD, de oameni, de specialiști care se arată, sunt focus-grupuri care se fac și spun, domnule, oamenii vor ceva. Ce vor oamenii în țara asta de la noi? Vor stabilitate? De ce credeți că domnul Drag ne ieșea frecvent la tablă și ne explica, și le de el, ha-ha, uite, iar face pe profesorul, și ne explica cum vor crește salariile, pensiile, de ce crește așa, de ce economia merge în partea Pentru că oamenii asta voiau stabilitate, și-au mers pe PSD spunând că ne va da un guvern stabil. Oamenii nu mai vor jocurile de palate. Apoi, știți că pe locul 3, în toate cercetările focus grup, e lupta anticorupție, oamenii sunt sătui. Până și presa străină astăzi a spus un electorat obosit de lupta anticorupție. Adică spectacul ăsta televizat nu-mi dă de mâncare. nu îmi dă buzunarele. Buble. Este mesajul pe care l-a preluat, că de asta am spus că de fapt campania România TV și campania PRU a ajutat masiv PSD. PSD a venit cu masajul vreau pește românesc, m-am dus în piață și nu am găsit pește românesc, vreau ca România și acest mesaj într-o lume, de la Trump la în Franța, de la Ungaria la Polonia, de la președintele Cehiei la alternative für Deutschland, prinde, lumea spune așa, domne, dați-ne nouă înapoi România și lăsați-ne în pace, că nu ne mai interesează. Da, nu, nici asta a fost, dori. nu, asta a fost mesajul. Și el, la mine, în emisiune, Dragnea, a fost mai, mai uh, patriot, mai naționalist. E foarte a... bine că se fac. Asta se fac pentru. Unde mergi, spui, eventual ce e în zona aia. E evitat -o din nou. <laughs> Da, Alexandru, căutința a tot. Dacă, dacă eu și lucru, v ați așezat și vă. Mulțumesc, Acum mă Mulțumesc, mulțumesc. Da. Acum eh, mă uh, gândesc așa. cu majoritatea asta uriașă. Dacă vine și eu de mereu, dacă vin Cim? și minoritățile alte decât Cim? cea maghiară. 70%. Și mergi în fața președintelui Nu știu cum te poate refuza, nu știu ce poate să spună. Ce poate să facă? Că președintele poate, președintele. Respectă Constituția. Dânsul nu s-a implicat în campanie, A, a stat departe de orice zbucium electoral în aceste două săptămâni. A fost un președinte corect, a jucat perfect. Nu, dânsul va respecta votul românilor. Este un om care a respectat și respectă Constituția. Dar a mai căzut un mit, de care nu am vorbit. Nu, Mitul dar Facebook. Discuția e alta. Discuția -i Mitul i Facebook care a căzut în Statele Unite, care a căzut în Franța, care a căzut în, în Austria și care iată că a căzut și la noi. Nu poți să miști lumea, pentru că acum doi ani de zile, toată Facebook Facebooka, nu. Fără televiziune, fără nu. această televiziune și fără... Facebook-ul mișcă, dar unde scoate din casă? Nu, niciodată. Dar la la eu te ceva, deci, președintele acceptă bine... Păi ce să facă, dacă să ai oamenii voțin... au 47% la vot direct și obțin 5-2... Și dosarele lui Dragnea merg înainte? Evident. Păi da, o secundă, ce legătură are una cu alta? Păi ei, nu, are și e foarte corect, oră, și că păi Trebuie ei, ca PSD-ul, având această responsabilitate imensă pe umerii săi, de 50% poate, la, după redistribuire, A, și 100%. după ce mai lipește și, și ajung la 60%, trebuie să vină cu niște propuneri serioase, corecte și cu un om, cu un om care, să ducă, să, da. cu care să ducă... veni vă de cu ministrii de, de reționare. A, a, a, a, a, a, a, a fost deranjat de Dragnea la butoane. Nu. Adică electoratul nu. A, a zis eu aleg PSD-ul, dar un PSD de rit nou, reformat, pe care Dragnea Nu, dar electoratul nu ar fi cumva... deranjat dacă peste 6 luni primul ministru al României, în funcție, se duce la pușcurie. Nu, nu stau, vă dau un scenariu. O secundă, problema este că acel dosar, acea sentință... Nu rește, acel dosar de pe rolul instanției care... O, tocmai a fost consimțit de o instanță că, că a merge a la judecată. judecată Bombonica Prodana da. este pe rolul instanței. Este un dosar da. care poate merge într-un an de zile definitiv și revocabil. Punct. Despre asta vreau să vorbim. Dacă electoratul acesta de 50-60% ar avea da, în spate avea prim care, un prim-ministru care într-un scenariu apocaliptic o a votat 47%. Da, da, da, electoratul n-a votat. Păi eu de cred că l-a ajutat. Premier. Electoratul deci, a votat PSD. Deci, 40. Da, da, deci eu vă spun că Pălibiu Dragnea l-a ajutat inclusiv citarea ieri, în, în alte ore, în instanță. Da, am bucurat. Electoratul ăia PSD-ului, ăia nu sunt fanii Dragnea. Nu confunda... Da. Functie. Da, Asta am spus și eu Asta am spus bă, Asta al PSD-ului Nu a lui drag... Aia a scos și de un baron local da. Mai pe la Mariano mai E să ia pe acolo că e șeful Pe la ăla nu știu care Pe la ăla cu 60% Adică nu sunt toți Dragnea forever Dar După ce ai și președinte a mai fost uh... Procesul ăla de se aștepta. Păi, bun, atunci să, să concluzionăm astea. Înseamnă că și în cazul ăsta, dacă ajunge prim-ministru, sau ți termină, ți cu că s-a terminat România, păi corruptă, nu știu, dar, România, dar care, Iohannis... România care se sperie de dosare sau nu se sperie, sau ți arăt dosarul. Întrebarea -ară Între -ară Între dacă vor încerca sau nu să-l izoleze pe Claudiu Ioanis sau vor face o coabitare prin parteneria cu Claudiu Ioanis. Depinde de Ioanis. Depinde de La ora asta. Deja președintele a pierdut guvernul său. A apărut guvernul său, dar nu s-a luptat dânsul pentru guvernul său. Trebuie să se lupte. I-a dat cuțit, le-a dat furcuriță, le-a dat farfurii, le-a dat o masă și le-a spus și le-a dat și o grădină, cultivați, creșteți niște găini și au reușit să crească niște porci, niște purcici și au reușit să nenorochească. Asta au făcut, dar au bătut joc am mai dat ceva. L-a dat pe premierul sau care s-au mers în frunte. Da, dar care nu s-a asumat. Și iată că a fost totuși o variantă pierzătoare. Totuși, asuma al din punctul meu de vedere, o parte din vin, o parte Claus Iohannis pentru acest eșec. Dar ce pentru că sărac? el. Pe, pentru că el sărac, așa cum spui tu, el a numit-o și știi că toții, <coughs> cred că de la masă, dar sunt de acord că Galina Gorghiu n-ar fi ajuns în veci liderul PNL-ului dacă nu era ajutată de Claus Iohannis. Asta a fost prima greșeală a lui Claus Iohannis. A doua greșeală este că a ținut Morțiș să fie, să fie premierul cioloș locomotiva PNL-ului în condițiile în care el nu era hotărât, avea suficient cărbune Pe interior ca morțiși, să facă, dar, asta. dar domnul Cioloș a refuzat prezența în partid. Dânsii au oferit dar, locul întâi la Senat, dar, dar, la Cucurești, i-au refuzat, refuzat în... președinția partidului, perfect. pentru că probabil doamna Gorghiu și ceilalți i-ar fi dat și asta. Okay. Domnul Cioloș a vrut să fie pe românește, că suntem la unul noaptea, și cu aia în da. rai da. și cu aia da. la altă. Deci Une așa te... a fost. Da, da, nu se poate Une politică, trebuie să te bați ca să poți obține Sunt ceva. perfect de acord cu tine, dar, dar gândește-te că tu ai fi Claus Iohannis. Tu ai face public un lucru care nu s-a negociat încă. Ori Klaus or, Iohannis, amintiți-vă, a venit și a spus de, de Cioloș, a demenea, la tot, uh, ademenea, la tot uh, impulsionat să intre în PNL. Ori da, da. au fost niște greșeli. Discuțiile da, da, astea trebuiau Cioști să aibă, aibă loc în culise. Care au fost, care au fost mai să aibă loc discuțiile astea în culise. Și Klaus Iohannis, ca președinte al României, să iasă cu ele doar când avea un răspuns cert ori lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Deci... s-a considerat tot timpul un asta ăsta pus o el, adică în spatele Nu, deltså s-a spus așa, așa domne, domne lui s-a spus că că e un om de bună credință. Lui s-a spus așa, domne, am... tu ai o imagine de 40-45% uitând să-i spună cei care i-au băgat asta în cap, că dacă mâine e domnul Comaroni, premiera a României, din start are, din start are 20% imagine obținută doar de funcția de premier. Deci orice premier vine, obține din start 20%. Da. Deci, la cap pe cioloș, care mulți, din, inclusiv din presă, dar mulți din afara presei și așa zis consultanți, dintr-o dată, cioloși a zis, domnule, eu am 45% dacă intru un partid, 8, îmi pierd 7-8%, poate chiar 10% e, și -a, ajung la 35%. -a, exact da, -a. numai că atunci PNL-ul avea un general, avea un amiral, avea un luptător, un mareșal, care îl ducea în luptă. Așa PNL-ul nu a avut acest lucru. Și au încercat mare... să arate o imagine din când în când. Ce mareșal e? Păi putea, nu știu domnule dacă lupta Iosca, dar n-a luptat. Nu să mă, mă, când te duci acasă la tine, acum e că sunt la 1 noapte 10 la mea, la tine la... Fericei. De pericei, sau cum se numește pericei. pericei Și în curte la părinți Mi-ai spui mie foarte ritos că ești un bun gospodar Și faci așa un selfie Și pe casa părinților tăi e prind de grasie. Bravo Ai tu acasă da. Și mai spui Vă rog, votați și cu PNL și cu sere. A fost A fost Unde populist votezi? A fost populist în genul lui Ponta Uh, Na, dacă să să au taxat nu mă împighiartă, mă dau informație au care au dacă eu eu. se confirmă... 30%. Nu, stați așa, dacă se, se, a a dacă de se confirmă oameni buni, informația pe care o am în momentul ăsta venită pe telefon, dacă se confirmă, este... Informația serii este șocul serii. Ha, pot să-ți la ora de mână? Cine, cine are emisiunea? Nu știu. Pot să-ți la ora de mână? Nu. Nu. Deci informația este șoc total. nu Potrivit informațiilor de ultimă oră, psd a câștigat în Transilvania. Păi, ce da. Ce, asta, asta e... Nu, mare... nu, asta este... ar fi pentru, fi pentru, tine. Tine. pentru tine, tine, pentru prima a... dată. O fi pentru tine, pentru tine. La... Yeah. -tine... La 50 pe și se confirmă ce Gymnus spun eu, că, că n-au vrut să iasă la vot, au Deci dacă se confirmă că informația pe care am primit o în acest moment, că PSD a câștigat majoritatea județelor din Transilvania, gândiți-vă că în momentul acesta în fieful tradițional al PNL, al dreptei, Cluj, la numărare a 40% din secții, e la egalitate PSD cu PNL. Am eu una mai tare. Ce simțim noi? Cifre, Cifre poate poate. oficiale. USR-ul a legele în Corea de Nord și în China. Din nou a votat patru. pat. în Noua Zeelandă. Și în Noua Zeelandă <laughs> a fost prima, dar. În Noua Zeelandă. Haideți Vrezi. să mai facem un întur. Domnule Evoire Alexandrescu și, în... și o luăm uh, apoi doamna Chiriac, doamna Stănciurescu, mă rog. Uh. Primul lucru, așteptăm uh, măsurile urgente luate de liberali da? care să însemne onorarea angajamentului doamnei Gorgiu de a-și da demisia că e mâine dimineață, că e mâine seară poate roage oricine deci încă tânără, dacă mai vrea să facă politică, pasul este absolut obligatoriu. Fantastic. PNL 32 în Transilvania, PSD 33%. Unic în istoria României de la Duminica Chior, uh, Orbului încoace. Nu că am zis cineva Chioru a intrat, într-adevăr, Traian Băsescu a intrat și la, la câștigată da? alegea. Câștigat e și, și, și Duminica Chiorului. Dacă n-a scuz măștiu de special. Poți și... să termin. <laughs> poți să termin. Deci Traian Băsescu intră în Parlament. Ambele, camere și sănători. Dar vreți să scrie expert pe mine? Da, drog, grăs, să vom scrie noi, vă rog, da, domnul. V -a v -a și și v asta informația, șoc. Să dați, Roxana, surse PSD câștigă în Transilvania. -a -a. -a în Transilvania și la Cluj, la tine. Apropo de asta, deci să știi că PSD-ul a câștigat și că s-au dat lefurile alea înapoi tăiate de domnul Boc. Să nu uitați lucrul ăsta. Să nu, uite, -a dat cu să nu uite, uite PSD-ul, da, profesorii, profes, situația din sănătate. Chiar... Nu e sigur, nu e, iertați nu iertația, e pe surse. Surse. PSD a câștigat Transilvania, PSD 33%, PNL 25%. E surse deocamdată. Deci, numărătoare a... paralelă, nu surse, numărătoare parțială. Deci, mă întorc și zic, PSD-ul trebuie să nu uite ce-a promis și repet, inclusiv profesori, inclusiv situația în sănătate, medii și așa mai departe, mediile de afaceri despre care Liviu Dragnea, voi spuneți, voi spuneți la mișto cu peștele și cu asta. Da? El a spus cu peștele și înainte de campanie. Da. C a zis că s-a dus la pescuit și a prins o știucă și nu știu ce cutare. A preluat tenta de discurs naționalist care venea din partea și a mai tras și de aici niște voturi. A, și pe nu scris. întâmplător a ratat-o astăzi. A bu? pescuit peștișorul de aur. A, să știu că două dracu la sută. Bun. Deci uh, repet dacă Băsescu intră în Parlament... Dar se chinuie, domnule, intră chinui, nu putem să-i dăm premiul, Acum noi râdem cu... Dar intră chinui chiar Rare. dacă intră. Adică oricum mesajul său intra... de răutat, orientat deci, da? împotriva... Oricum ar dar când a, de vine... an, a luat primăria, n-a luat tot o chinui primul mandat, Deci oricum da, ar intra, devine vocea dreptei, în mod automat. Și inclusiv Drag a spus la început că nu e în regulă care e 60% sau câtare. Da, după că... numărarea a 80% din vot, 88% în județul Hunedoara la senat PSD obține 53%, PNL 20%, al de 6% la camera deputaților PSD 53, PNL 21, al de 5. Da. Deci problema e dacă problema a luat mai mult de dublu față de Păi eu pierdut la locale, au pierdut tot și de acolo s-a dus. Problema tot. e dacă domnul Cioloș pleacă înapoi la Bruxelles, cum a zis Ponta. Nu știu, eu am primit vreo, de la vreo 800 de oameni, am primit bilet de avion București-Bruxelles. Exact. Nu mai, ducă deci. că atunci că dorește să mai rămână. Deci, București întreba, nu, mai e varianta să ducă la PNL sau la sau zi, la USR. USR. USR. Deci mai e varianta asta, USR-ul dacă nu dă repede un semnal să ne lămurim că e centru, că e stânga, că e dreapta, că e ce e, dar că nu mai merge povestea aia la început, că poate să intre oricine de orice orientare. Vă repet, dreapta trece la Traian Băsescu și m-am oprit. 50 uh, de votare, 200. PSD, Dumnezeu, am primit și de la Alba în momentul ăsta, de la colegii mei de la Alba 24, partenerii noștri de la Alba 24. O secundă, domnul Corcoz, vă rog, fiți mai explicit, că nu înțeleg aici. Deci, alba, 63% dintre secțiile de votare numărate, 267 din 440 de secții, PZD 35%, PNL 34%, deci e în buză, unul dintre fieful. Fie tradițional al dreptei Mircea Hava, Lundu, Mitrel, Florin, Roman. Primul rezultat mai echilibrat. Eu mă simt Cornel Olar, augului. singurul candidat din Munții Apuseni care, al locului care candidează, dar iată că dacă rezultatul, mie, aștept să-l comentați voi, dar mie vă spun că sunt, deci e șocul serii. Deci după 26 de ani, PSD ia Transilvania, este unicat în istoria a 26 de ani de democrație. Deci PSD obține 33% în Transilvania, PNL 25. Este șoc total. Eu am avut un șoc în seara asta când am aflat că, PSD, că PNL în București are, are mai puțin de 10%, are. așa că bine ai venit în club. Însă, într-adevăr, este o mare problemă ce se va întâmpla cu un PSD cu 60 și ceva la sută, sau prin anumite județe. Cred că următoarea a PSD-ului va fi prima funcție în stat. PSD-ul n-am avut un președinte de la Ioniliescu și sunt uh, foarte curioasă ce se va întâmpla în uh, următorii ani e 2017, e un an complicat din punct de vedere economic și ce măsuri va lua Liviu Dragnea și cu guvernul lui, nu știm cine va fi prim-ministru în momentul de față, ca să-și satisfacă electoratul, care e limpede că așteaptă foarte mult de la viitorul guvern, care probabil că va fi PSD a promis atâtea lucruri încât uh, oamenii după scorul pe care îl vedem în mai toate județele s-au dus strict sau dintre ei pe componenta economică. Avem stabilitate, avem niște lucruri, niște promisiuni în, cuprinse în programul acela roșu pe care PSD-ul a arătat sistematic. Am aflat de la PNR, doar în ultimele zile că eu, au și eu un proiect, un program economic pe care dacă vrei să-l consulți și se spunea pe la emisiuni, vă trimite în link-ul să vă uitați pe, pe, pe pagina de internet a uh, partidului. Ziceai ceva de Facebook, nu mai este, sau că a demonstrat că Facebookul nu mai are atâta putere. Te contrazic, pentru că UCRU este produsul uh, uh, Facebook-ului. Tinerilor care stau pe Facebook. pnl nu a avut campanie, tocmai vorbeam, că PNL nu a avut campanie nici măcar online, nici măcar pe rețelele de socializare. PNL-ul candidații PNL, nu mai numesc, că aproape toți Oala, au un mesaj pe săptămână. Pe, da, prima problemă pe care va avea PSD cu tot acest corp în propriul electorat și în propriul FIEF va fi momentul în care vor băga UDMR-ul la guvernare Momentul în care, pentru că ei au venit pe o speranță masivă a românilor, au venit pe un vot românesc. Momentul în care vor băga UDMR-ul care a care a fost băgat în Parlament de mesajele lui Victor Orban, deja va avea prima schismă cu propriul rectorat. Vezi, aici asemănă cu Victor Ponta. Același lucru l-a făcut și Victor Ponta. Prima asemănare între cei doi nici măcar nu m-au trecut. Nu în aceea seară a făcut acea declarație după ce USR-ul USL-ul a câștigat acel scor fantastic în 2012, Victor Ponta, fără o consultare cu PNL-ul pe vremea aceea, a anunțat că vrea să vină și udmr la guvernare. În conferința de presă, eram în direct cu și care a și Cum, domnule, nu l-au căutat un gurist, și LG deja Cu un scor atât de mare. Nu da, a putea da. să fie prima greșeală. Da, da, de, ce, de ce ar avea nevoie dragna. acum Oana? Nu. De ce nu. ar avea da, nevoie? Dar, de ce ar avea nevoie să se de UDMR? Să modifice constituția de exemplu? Acolo de are nevoie. La 66 Cred da. că mai sunt și alte metode. Gândți-vă că pot fi acolo, las din alte partide de UDMR, să o Sau rețetă. este un alt plan, o altă solicitare, de a introduce și UDMRU în acest context mai dificil în nu mai merge discursul pe care l-a adoptat în campanie. că timp de două Adopt un Lase discurs puțin. și vii noaptea alegerilor și spui că tu vrei să faci majoritatea cu DMRU de, de 8% a cărui campania a fost susținută de Victor Orban, omul care nu s-a fi să spună că nu recunoaște și că maghiarii nu au de ce să se bucure de ziua națională. Sigur. Tu, Liviu Dragnea, ai o mare problemă. Ai o mare problemă cu discursul tău. Înseamnă că e minții pe români. E prima, e prima schismă e prima... cu electoratul prima... românesc exact, pe domnul da. drag, care te-a votat. Domnul dar, este dacă, a -a dacă le spune așa, vă primez la guvernare, intrați la guvernare, alături de noi, dovedim europenismul nostru, exact, dar vreau să vedem declarația vorba. tuturor parlamentarilor scrisă și audio că recunoaște ziua de 3 decembrie, că terminați cu aberațiile legate de Statul Național Unitar Român, că nu mai contestați articolul 1 din Constituție și atunci, sigur că Zici, da, domne, uite, Dragnea, nu doar că -i aduce, îi duce la guvernare, ok, europenist, dar a făcut ceea ce n-a reușit nimeni în 27 de ani, să-i pună pe liderii UDMR să recunoască ceea ce trebuie să recunoască din 90. De altă parte, știm cu toții cât timp sunt la guvernare, liderii UDMR sunt mult mai voce decât atunci când ciclul istoriei îi scoate în afara... Să că nu trebuie să fie neapărat la guvernare. Poate să fie majoritatea Parlament care susține guvernul pe proiecte. să le dea doar în că Au fost declarații foarte tranșate în campanie că fără UDMR nu cred că va veni acum cu chestiunea asta. Poate pe proiecte pe modificarea Constituției, pentru că anumite interese, udmr pe anumite puncte, dar nu Unde cred mereu că... ul să vrea la guvernare, că întotdeauna nu a vrut. Nu. Sunt astfel... prea mulți care așteaptă de la PSD să vină la guvernare procent, ca să mai pot are un să bun, nu. Are un procent bun, 8%, cu care poate negocia, mai ales că între uh, PSD-al de UDMR ar putea da acea majoritate uh, de 60. Uh, dar eu cred că toată lumea e mulțumită, pentru că domnul Ioanis ca să își ia al doilea mandat și să aibă 10 ani la cotocină așa cum și-a și propus, Va trebui să avem un guvern potrivnic în care să tragă, altfel nu va crește. Iar pe actuala legislație niciodată un, uh, un om de stânga nu va putea câștiga alegerile prezidențiale. Mă gândesc că dacă cumva, domnul Dragnea, PSD-ul, nu știu, nu am informații, bănuiesc, zic și eu așa cum ca și strategie, dacă schimbi, cum se schimbă în Turcia acum, de exemplu, sistemul și îl faci parlamentar din prezidențial atunci ar putea ca PSD-ul să poată conduce în România asta de adevăratele și să nu mai fie un președinte care să aibă ca acum puteri executive foarte mari. Da, PSD-ul a obținut la numărătoare paralele 60% din secțiile de vot numărate din România, PSD 47% la redistribuire obține peste 50%. Deci, 51 după 70% Eu cred Eu că întrebarea, mai, întrebarea mai legitimă este dacă PSD-ul va mai lua alde la guvern. va lua declarată oficial a, a spus a spus, a spus, a spus o dragă, care, și a mai spus că o. De prus prus ce... Deci ALDE va intra 100%, la 100 sunt partenerii noștri a fost Mine afirmația -a -a Și -a ce a ce spus, nu numai asta a spus că împreună cu ALDE se vor consultați hmm. cu care da. se vor spun, în parlament sunt legi organice Dați-mi da da numărătoare parțială Cluj cât e Cluj pe numărătoare cât la 100% din voturi numărate Bianca 70% din voturi numărate, Cluj ar fi una dintre înfrângerile la Cluj, 3,32 PMP, 1,27, mai puneți o Deci, cameră la Cluj, PSD. PSD 30%, PNL 28%, UDMR 15%, e normal, e o comunitate mare, aproape 20%, 18,4%. USR 12%, am spus în interviu pentru Realitatea FM Cluj și Ziua de Cluj, că va obține minim 10%, dar ar fi mare surpriză de la Cluj, va obține peste și vor obține 2 deputați și un senator. Se pare că așa este. Le urez succes celor de acolo și domnului Goțiu și domnului Ungureanu și uh, domnului, în numele e un băiat din societatea civilă, foarte activ, uh, per, e, PRU 3,5%, al de 5,3%, practic uh, și uh, PMP 3,32%. Deci Clujul în momentul ăsta, bătălie, bătălie simbolică, dacă PNL pierde Clujul, este din punct de vedere simbolic, e cel mai puternic al Partidului Național Iată Liberal, 300.000 dele... de voturi au obținut la alegerile precedente, acolo, liberalii și democrații. Și, și vor fi, domnul Răș Bogdan, acei oameni primarii ăștia și reprezentanți ăștia, PNL-ului local vor fi acei oameni care înțeleg că mâine dimineață o să o roage în genunchi pe Alina Gorghiu ceva? Acum, iertați-mă iertați ca să ca preiau că tot aproape ajunse turul la masă să spun și eu câteva lucruri. Îmi pare rău că a plecat colegul și prietenul Oreste pentru că la partea asta cu statul în genunchi cred că ar fi fost mult mai plastic în exprimare și mai... și ora ar fi putut spune mult mai multe, dar iertați-mă eu cred că nu există niciun alt scenariu în care... Rușine absolută pentru lider, PNL. liderul PNL, Alina Gorghiu, la Timiș, acolo da. unde a candidat chiar liderul PNL, pnl obține Asta, doar bine. 27%, PSD-ul 39%. Asta vreau să vă spun. Eu cred că orice scenariu în care conducerea PNL, nu doar Alina Gorghiu, rămâne, este exclus și eu cred că ne, ne pronunțăm dându-le prea mult credit. Nu, eu cred că o să plece. E vorba de moment. Dacă o să o facă mâine dimineață la cald sau o să mai aștepte câteva zile negocieri vezi, doamne, guverne și așa mai departe. Probabil că o să o facă la cald. Da, asta e una din chestiuni. Asta cu PNL-ul cred că e închisă. Eu aș vrea să spun ceva legat de USR. Nu știu dacă o să vă placă, dar credeți-mă că eu percep altfel povestea asta cu USR-ul. Eu l-am văzut ca un balon de săpun de la bun început. Și am spus asta inclusiv când făceam aici alături de colegii noștri previziuni și ne dădeam cu părerea. Tot respectul pentru tinerii aia frumos și liberi și entuziași care ți-o păiau acum două ore sau trei când, la ora 21 când au au văzut sondajele arătând semnul victoriei, parcă îl vedeam pe Mircea Gioană, dar să te bată tu ca partid care trezești ceva în inima românilor să te bată UDMR-ul, poate cu un procent, două în față, înseamnă că nu ai reușit să coagulezi nici pe departe ceea ce tu ți-ai dorit, în și în condițiile pe în care ai udmr s-a -ul avut... mobilizat ului Și și și, și, și electoratul urban, Adică la adică cu Facebook s-a mobilizat la fel de ului. Pe uluitor. prezență, pe prezență. Da? Adică n-am avut în Dan bucura Avem 7,2 milioane de români S-au așteptat la vot Minim 84 da, da, milioane Dar electoratul USR-ului USR era în Marile Orașe 7,2% 8% înseamnă 430 de mii Electoratul USR-ului era fix În Marile Orașe, nu era în, în Fundul țării Dacă ai acest noroc ca în Marile Orașe Să-ți iasă la vot ceva fără precedent Nici în 2012, nici în 2008 N-ai avut așa prezență în, în urban Adică oamenii ăia cu calculatoare Cu Facebook, cu gadgeturi, cu nu știu ce Și nu, tu, ei tu sunt șapte ei la partidul cel mai șase... disciplinat Care a fost din 89 Cine? în Nu vorbesc de USR Adică te-a bătut pe USR Eu de USR vorbeam Te-a bătut UDMR Bun, pe emoție, pe urban, pe nu știu ce Îți ies oamenii tăi în marile orașe și tu scoți 6% sau câți ai scos de bucuri și faci un cir de genul ăsta și în condițiile astea, iertați-mă, după ce ai avut câteva luni probă cu ei în care n-au construit nimic în nicio o primărie de sector și nici o capitală totul a fost o, o, o poveste și o vrăjeală Cred că va fi un partid care se va dizolva și se va împrăștia pe modelul PPD ului sau altora care au intrat satelit în Parlament și sunt efectiv carne de tun sau nu și măcar de, de pescuit pentru toate marile partide. Eu vă spun că acești parlamentari odată intrați în Parlamentul României, vor, se vor lipi pe bucăți bucățele la PSD, că va fi principalul jucător, la ALDE, la pe unde vor mai fugi și se va desfința. Cred că va intra în istorie. Asta e o previziune pe care o fac și cred că legată de de, de USR, s-a cam încheiat joaca, am văzut că un partid din asta făcută neprubetă cu, nu știu, unii în spate de care n-am înțeles că buni, că răi, că străini, români, cu o finanțare la fel de ciudată, care iarăși n-a fost una transparentă, iar n-am înțeles cum au venit românii așa și au descoperit ei din sărăcia lor dorința asta de a investi într-un partid a fost totul foarte obscur și am văzut, am avut exemplu că nu funcționează astfel de, de concluzii. Cred că s-a închis. Și scurt și la obiect legat de PSD, cred că PSD-ul are o singură mare provocare în primă fază, să reziste tentației, care poate fi mare, având lideri cu probleme și care s-au și exprimat de-a lungul timpului, legat de justiție, legat de să reziste tentației de a sări de mâine încolo sau de când intră la guvernare încolo, pe justiție, pe schimbări, pe Constituție și dacă o fac, măcar să o facă chirurgical și să explice poporului ăsta care s-a lipit în spatele său ca electorat, să explice fiecare mutare. Dacă de mâine, în schimb, se pune și dă cu buzdoganul și zice acolo trebuie să scăpăm de ăla, de ăla, de ăla, și, și justiția are derapajele ei și vedem, am avut cazuri, iată, ne urechează ce două păzi trece pentru ceea ce s-a întâmplat, deci e clar că în, în țara asta Asta în ultimii ani a fost, s-au întâmplat lucruri bune, dar s-au întâmplat și mici derapaje. Asta e, vrem, nu vrem, trebuie să spunem. Sentințe ciudate, procese nefăcute corect până la capăt. Și aceste derapaje se pot controla, se pot, poate, uh, aranja, verifica. Dar asta nu se poate face peste noapte uh, așa cu buzduganul, pentru că va fi... Pe lângă semnalele către Europa, către azi, va fi un, o problemă și a românilor până la urmă, care totuși încă mai cred, că văd că în sondaje lupta asta cu corupția, cu ce Dumnezeu e, stă bine, e, e foarte Rarășită. bine. 60-70% numărători paralele pe județe, pe niște județe. Giurgiu, 66, 65%, 65% PSD-ul, Old, 65%. Dâmbovița 61, 61 Telorman, Buzău 61, 59 Ialomița Dolz 58, Lodui, Botoșani 57, Argeș 57. Deci sunt o grămadă de județe, care mai mult de jumate, în care psd o are aproape 60%. Păi, nu putea să facă scorul acesta de 47. La Constanța cât era? Că n-am prins. La Constanța 50. PSD a câștigat. Ai fi tău? câștigat dacă dacă, ca, dacă... dacă dacă e răbdă la, la Senat, 47% PSD, numărătoare... Cât la sută, Bianca? La 1 și jumătate, numărătoare 60%, 47% PSD, 20% și 1% PNL, 9%, 8% USR, 7% UDMR, 6% ALDE, 533 PMP. Intră în Parlament... Eu... Eu mă bucur că după 26 de ani, cred că asta vreau să că și Oana, FSN șalonul 2, conduce România da. tot cu 80% în general. Exact. -mi -mi da, la Cluj, interesantă distribuția mandatelor, din 10 mandate de deputat, ia Alde un mandat, Unde? UDMR două mandate, USR ia două mandate, deci Uf. al de un mandat la Cluj, un mandat uh, al de deci, 1 USR 2 UDMR 2 PNL 2 sau 3 PSD 2 sau 3 dacă unul dintre, depinde de scor la această oră, cert este că uh, PSD, PNL se aștepta la 5 mandate la Cluj și în momentul ăsta nu se știe dacă va lua 3 uh, al de obține un mandat la Cluj uh, 100%, mandat întreg de asemenea, USR obține două mandate, exact scorul pe care noi l-am dat. USR, două mandate, unul de senator și două de deputați. Și cei de la UDMR, un mandat de senator, două de deputați. București, A, București. București 40%, PSD, 39,4%, USR, 24%, PNL, 12,8%, deci 13%, PMP, 9%, de 8%, Partidul România Unită 3,6%. PR 153, PRM 120, PSC la PSI PSR. sau PSR, PSR 047, PSR. UDMR 023, M10 M10. M10. Dar mai dați o dată, vă rog, pe ecran Bucureștiu, pentru că e interesant. A, Constanța. 48% PSD. Alex Căutiș ar fi fost deputat. 22% PNL. Mare înfrângere pentru PNL. 9% USR. 8,47% Robert Urcescu este deputat în acest moment. Deci 8,5% PMP. Robert Urcescu a intrat în Parlament, este deputat. Al de 6,5% Partidul România Unită 3. Robert Ceescu a, a intrat în parlament, numai dacă la numărătoarea finală rămâne păi 533 la... deja. Da, da, avem 70%, nu avem no, mai no, mult. Da, 50. da, dacă are 533, mai să să le să le le pe, pe liniștit domnul Ubinecu. nu, dacă îmi permiteți mie să zic ceva pentru scorurile uh, București din da, nou, nu. PSD 39%, USR 24%, PNL 12,8% 13%, PMP 9%, ALDE 8%. Deci 39 PMP PSD și... 24 SR 13 PNL 1, astea sunt celelalte. Între ales, PMP și PNL diferență de 3% la București. Între? PMP, PMP și, PNL. și PNL. PNL. E foarte bine. Dar Da. da ul de ce n apare alianța noastră în România? Nu știu. Înseamnă că a luat foarte puțin. Domnul Ariși da. două, simple observații și după aia la studiul de nu Mă bucur că s-a întors. Una, se vede foarte clar că istoria poporului român, și o spun în calitatea de istorie, se face în salturi. Nu există practic o continuitate. Cei care vă pe la lege și absolut toți Și vă dați seama că nu s-a mai respectat iarăși cât e la locale, cam atâta e în parlamentare. Da? Pentru prima oară, când asistăm la întoarcerea asta de scor, în locale cât de cât erau apropiați, adică mai răsuflați și doamna Gorghiu... Mariano Prișan, 57% PNL. la Vrancea, PNL 23%, PMP 5,5%, ALDE 4,7%, USR 4,7%. Deci la Vrancea, Mariano Prișan, 67%. 67%. Vă rog, da. domnul Bichir. Asta o observație, A doua observație ține de mentalul colectiv a electoratului românesc care Latent așa păstează întotdeauna amintiri plăcute sau mai puțin plăcute, fără să supăr pe cineva, pentru că unii de acolo îmi plac. Iată alte, pentru că lumea a rămas cu imaginea liderului neprihănit. Tăericianu care a dat salarii și a dăduit economia, intră fluerând în parlament, în timp ce imaginea alteră precăia am văzut care le echului, a, a stat la, la. 48% la, la, la PSD la, Rufi, la, la, la, la nivel Rufi. național, 48% PSD la nivel național, 21% PNL, 8% USR, 7% UDMR, 6% alde, 5,16 PMP deci PMP e singurul partid care la această oră este pe muchie, dar foarte probabil, deci la Senat are mai mult cu 0,16 deci la Senat au intrat în Parlament, probabil și la București acum avem Camera București da, haideți să vedem Camera București PSD 42% USR 26% PNL 12,5% PMP 7,5% ALDE 6,3% Partidul România Unită 3,6% la sută restul partidelor scoruri insignifiante. Da, atât vreau să vă mai spun greșeala cred eu, primordială a Partidului Național Liberal, dar aici nu mă refer la membri, la... Simpatizan sau la cedările noastre, ci a conducerei, a fost că au avut prea multe așteptări din partea președintelui Klaus Iohannis. Tot timpul au stat ca niște de ăștia Balcanieni și, domnule, ceva, ceva lasă că ne scoate șeful cumva din groapă. Face un gest. până în ultima clipă am aflat, dar pe NL apăruse de deci strategii, că o să vină la dumneavoastră în emisiune și eu am tot spus, bun, ce o să facă președintele? votați pe NL și vă care încărcă de atâta timp. Adică au, au crezut că niște copilași, rezolvă șeful până la urmă, face o mangleală cumva cu noi. Nu ne lasă așa de fi pluii până aici. Deci, n-au făcut nici campanie. N-au avut nici oameni, n-au avut nici idei, tot timpul că mergeau. După care au venit și au virusat mesajul ăsta, măcar erau copiii proiești, măcar și, băi, știi, cine este voi mă, că te duci la laba la, la de la țară. Suntem al Ioan. Iohannis. Bun, e în regulă, dar așa au zis, băi, noi suntem și copiii președintelui uh, Iohannis, dar l avem și poșta mic de întreținut și care au păcioloși după el. În momentul ăsta, când virusez mesajul și spui, domne, ori ești noucrat, ori te ții de banca prezidenției, am mers cu un proiect împreună, am reușit, lucru pe care nu credea nimeni, hai să ne aducem aminte, a fost diverent între președinte Claus și, și uh, Victor Ponta de 10%. Hai să nu uităm lucrul ăsta, da? Vi cu explozia populară. Uh, trebuia să profiți de asta, să nu să E ce au făcut între timp? Plus că n-am mai făcut nimic pe asta. Au venit sau au. Sau uh, o anii... secundă, covasna 76% UDMR, 10,2% PSD, 4,65 n-a făcut pragul Partidul Național Liberal. 3,15 al de 273 PMP 161 USR, deci 75%. Adevărul 119. Adevărat să vină Ankovana și Marhita dacă nu se unesc e foarte greu să se și un deputat și un senator. Deci nu are rost. Nu scoateți unul scot. Nu, Și asta vă spun. Au virusat după aia după colectiv după tragicul eveniment. Și a venit cu, și cu zona asta tehnocrată, n-a mai înțeles nimeni nimic. Dacă trezim acum din, din somn, că că dorm, că sunt obosiți liderii liberali și le pe una două palme și întrebi, băi cu tine? Ești tehnocrat, ciolos și, și, los, și han, nici nu înțelege nimic Nu a fost definit totuși Partidul Național Liberal să spune, bănele, noi suntem băieții aia. Clar. De, degeaba, degeaba spunem noi de, de scurt. Uitați-vă de unde au crescut aceștia la PSD, că într-o țară care nu a mai făcut discursul, trezit. domnul. Haideți să discutăm. Discurs, da. Haideți să vedem Iași un cu dată, Iași, vă rog. PMP plus ALDE fac aproape 15%. Deci, la, da. la, la, la Iași, PS, PSD au luat aproape 50%. 50%, da. dar PMP plus uh, ALDE. Uite, 49%, 50% la Iași da. a obținut PSD, da. 20%, 20 PNL. USR 9,33, o filială puternică, USR cu Cozet acolo, PMP 6,7, ALDE 5,5. Deci, practic, la Iași, PSD, PNL, USR, PMP, ALDE au intrat cu mandate în Parlamentul, în județ mare, cu 11 sau 12 mandate de deputați la Iași. Practic, psd ia acolo, 6 mandate de deputat. Domnule Budarul, pleci cu o zese de 30% ca Vrei să vedeți teleorman. 63% PSD, 20% PNL, 6% alde, 4% PMP, 3% USR, un tânăr foarte interesant de la USR, care s-a luptat acolo felicitări. PSD 63% în fieful lui Liviu Dragnea, în, în, în 20% PNL, 6% alde. La Camera Deputaților la Vaslui, oh, mitică abuzatul, 59% PSD, 21% PNL, 5,7% ALDE, 5,18% PMP, 4,3% USR, 2,66% Partidul România Unită, incredibil. La Camera Deputaților, 59% PSD, 21% PNL, ALDE, 6% este. Suceava, PSD 52%, PNL 29%, Fieful lui Gheorghe Flutur, 6% ALDE, 5% PMP, 4% USR. Deci la Suceava, 52% PSD. Paradoxal, s-ar putea ca PSD să nu obțină 51%, 50 plus 1, datorită intrării PMP în Parlament. PSD... 46% PNL, 24% la Prahova. Deci la Prahova 46% PSD, 24% PNL, 10% ALDE, 8% USR, 6% PMP, 4,19% Dați-mi și brașov. La, Ghiță și la a a a a a a Sebi, -a în județul, lui, nu, obține 4%. Cel mai mult a obținut la, la Prahova. Da, aici era prahova. E normal, e județul. acolo unde e Victor Ponta, 57%, 18% PNL, al de 7% PMP, 7% Partidul România Unită, mai mult decât la Prahova, 5%. Victor Ponta. 3,5 USR, să-mi dați și Brașovul, vă rog. Brașov, PSD, 39%, PNL, no, dezastru la Brașov, 23%, USR, 13%, al de 8%, al de 6%, Remus Borza în Parlamentul României, uh, Felicită, Remus, 45 colinți frumos, 45 <laughs> <aștă> PMP. Remus, <laughs> borza parlamentar, de Brașov. Cum Alde a, a de intrat de? în Parlament. Practic, acolo se vor împărți mandatele între PSD, PNL, USR și Alde. PMP-ul a obținut foarte puțin. Ia la Camera deputaților la Buzău. Aolee! 70. 70%! 68%, 68%. PSD! PNL 12%, 12% PMP 7%, USR 4%, ALDE 4%. Gândiți-vă că aici s-a dus unul dintre cei mai puternici din PNL. Teodora Tănăsiu, la Senat, nu știm la Senat, aici este cameră, dați-mi și Senatul, vă rog. Se la dat, stai în Bianca, dați-mi camera, dați-mi Senatul, deci, este incredibil. Că se inversează la Senat fost Domne, la Tanasiu, 68% boșcodeală. 67% PSD, ală, cameră, la Senat, 12%, e. 7 e, PMP, la la 4, la 4, 4 4 scor Simulare mandate, dăm acum nu, de mandate aici, aici, aici, noi, simularea de mandate foarte interesante, simularea de mandate, e important, I -i. Roxana, I -i. Bianca, dați-mă pe ecran, e foarte important această informație, simulare de mandate, Simulare pe mandate, cameră, rezultate, BEC, care a centralizat 81%. Face și titluri, din ce vă spun că e foarte important. Deci 81% simulare mandate la Camera Deputaților BEC. PSD ia 169 de mandate pe Camera Deputaților, 51,2%. Deci Camera Deputaților, conform numărătorii, 81% din voturi pe simularea BEC. Deci PSD puteți face titlu, obține 169 de mandate din Camera Deputaților. Deci PSD 169, o secundă, PNL 73 de mandate, 22%, de 19 mandate, 5,76%, UDMR 25 de mandate, uriași. Deci PNL, PSD, n ține peste 3 și niciodată avut, niciodată n-a avut Peste 30 niciodată n-a avut deci, PSD, repet, de Camera de Deputaților PSD 169 de mandate PNL 73 de mandate ALDE 19 mandate UDMR 25 de mandate Scor maximal al UDMR În Camera Deputaților USR 25 de mandate La egalitate cu UDMR Minoritățile 18 mandate este numărul alocat. Nu, vor fi 16. La simularea de senat. 16. 18 16. La simularea de mandate la Senat, conform bec, 81% din voturi numărate PSD, la Senat. 69 de mandate PSD, 31 pe PNL 31, deci mai puțin de jumătate, domne este. Deci PNL 31 de mandate, PSD 69 de mandate, ALDE 8 mandate, UDMR 10 mandate. Deci scor fără precedent al UDMR, 35 de mandate în ziua în 2018, anul unității, anul 100 de ani de la Marea Unire, anul unității naționale, PSD, UDMR în Parlament. Sper, îi felicit pe cei din UDMR pentru mobilizare, pentru rezultat. Sper ca Liviu Dragnea să reușească să obțină recunoașterea a ceea ce n-a obținut nimeni de la ei în 27 de ani, respectarea articolului 1 din Constituție și să condiționeze intrarea la guvernarea UDMR cu aprobarea, respectarea articolului 1 din Constituție și recunoașterea zilei de 1 decembrie ca zi națională sărbătorită de toți. Ăsta e, practic, breaking news-ul la această oră este unui tot. PMP 7, dacă trece pragul. PMP 7, mandate dacă trece pragul. Cristi Asta ar fi Marea Veste... Cristi Cristian Diaconescu intră în Senat, cu o valoare, din punctul meu de vedere. Și Cristian Diaconescu, un păcat maximal, Trambăsescu se pare că a intrat în Parlament. Nu știu Elena Udra, că nu am numărătorile, dar, repet, haideți să dăm titluri important blocați. Deci, peste de Camera Deputaților, 169 de mandate. PSD Senat, 69 de mandate, PNL Camera deputaților, 73 de mandate, PNL Senat 31 de mandate. Alde, Camera, Sena, Camera deputaților obține 19 mandate, Alde la, la Senat 8 mandate. UDMR, la Camera Deputaților, 25 de mandate, la Senat 10 mandate, USR, 25 de mandate la Camera Deputaților și uh, 10 mandate la Senat, PMP dacă reușește intrarea în Parlament obține PMP obține la, deocamdată nu avem Camera Deputaților la 80% la PMP, avem doar mandatele de Senat la PMP 7 mandate, s-ar putea ca PMP să intre doar în Senat, în, în Parlament nu și în Camera Deputaților. 20% mai sunt denumărat, domnule Asta ar fi mai o premieră ca un partid să intre într o cameră uh, Nu, mai e ceva și tot la Senat Partidul Democrat Agrar din România Victor Surdu în 1992 sau 96, 1996 a intrat doar în Senat, e. nu și în Cameră. Sau da. doar în Cameră, nu doar și în Senat. PDR, PDR, de de de Partidul Democrat Agrar al Românilor. Aceasta este informația de ultimă oră. Luăm o foarte scurtă pauză publicitară, repetăm informația momentului. La 81% dintre voturi numărate. PSD obține 169 de mandate în Camera Deputaților. Și 69 de mandate în Senat. PNL obține 73 de mandate în Camera Deputaților și 31 de mandate în Senat. Adică PNL, PSD va avea în noul Parlament numai puțin de 238 de mandate, în timp ce, deci 240 de mandate dintr-un total de 400. 70 50. de parlamentari. 50. Deci gândiți-vă care jumătate plus 1 singur la redistribuire. Singur. 240 din, din 470 deci 40. și 40. 60. Vestea, 60. 60. Vestea bună 60. e că nu mai avea guvern care va da ordonanțe acum. Legele Cu siguranță rapid. legile vor fi trecute e, prin și, Parlament. Și, și de data asta, Uite, adică, PNL și sine istorică pentru PNL plus PDL, 69 plus, știu că-i pup, stai să-ți citesc, 73 plus uh, 31, adică 104 mandate, cei de la UDMR, scor istoric, 35 de mandate, 10 senatori, 25 de deputați, Felicita merită, felici... merită felicitați pentru mobilizare. Da. Cetățenii machiari, cei, cei de la și domnul și și Orban, domnul, nu știu, nu știu, nu Orban, care din ei trebuie felicitați, dar trebuie unul din ei. De asemenea, domn, cei de la ALDE obțin 8 plus, 8 plus 19, 27 de mandate obțin cei de la ALDE, cei de la USR obțin 10 plus 25. 35 de mandate, 18 mandate minoritățile. PMP are 7 mandate în acest moment de senator. Nu se știe dacă a intrat în Camera Deputaților. Se schimbă puțin. Rămâneți alături de noi pentru că aflați informații în timp real. Numărătoare, în paralel, în timp real, rezultatele votului maraton la Realitatea TV. Rușine infinită pentru cei de la STS care au promis una și nu ne oferă absolut nimic. Se chinuie colegii mei, lucrează 30 de oameni, să descifreze, să deblocheze fișierele mizerie îngrozitoare ale. lui Mar mar uh, no, no, no. -ă Marcel, să te-am fost oprit? Mă-am putut. Marcelo, mami, te-am oprit. Pauză publicitară. N am aparte. interesat, nu este așa? Dar nu este așa?